Du sitzt nicht in der Nase, um eine Geste zu fragen. Du sitzt nicht ständig was erzählen, ohne was zu sagen. Ja, du warst voll viel unser Und du hast jetzt 10.000 Mal. Das Beste für die Kinderzeit ist, denke eine Strafarbeit. Das Beste für die Kinderzeit ist, denke eine Strafarbeit. Sie nach gerade steht auf brav in deinem stillen hat sie 7000 lang das beste für die Ist eine Gestern war's genauso, sagte der Ritterrost. Wir wollten zur Tafelrunde gehen und da ist ihm einfach die Sicherung rausgeflogen. Ach ja, die Tafelrunde, erinnerten sich die anderen Ritter. Da wollten wir doch auch noch hin. Damit sprangen sie auf und drängten hinaus. Halt, protestierte der Lehrer. Sofort hinseh. Plötzlich stockte er. Seine Augen flackerten wirr und seine Stimme heulte wie eine Sirene. Sofort, Hinsel. Hinsel. Strafarbeit. Schreibe 10.000 mal. 1. Schreibe 1. Mal. Schluss. Aus. Fehler. Plus. 1. Plus. Schwerwiegende Systemfehler. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Im gleichen Augenblick betrat Burgfräulein Bö das Klassenzimmer, gefolgt von ihrem Kaffeekränzchen. Wir wollten doch mal eben sehen, wie sich unsere Ritterchen in der Schule machen, schnatterten die Freundinnen. Na, Herr Oberstudienrat, wie läuft's denn so? Gut oder sehr gut? <lacht> eins, plus eins plus eins ist auf Bocke. schnarrte der Lehrer. Dann gab es einen Knall, Und eine große Spiralfeder schnappte ihm aus dem Kopf. »Lauter Einzen! Wie schön!« riefen die Freundinnen, während er vom Stuhl polterte. »Das hatten wir uns fast gedacht!«